<سؤال> بسم الله الرحمن الرحيم وانبي حور رضي الله تعالى عنه وان النبي صلى الله عليه واله وسلمة. قال ذا الله حبيب فرمائي لقد رايت رجلا بشكما قتل يو شنه يتقلب في الجنه غرذه دوه جننت او ورد النشه جنته جنت في شجره قبال ديو نيكي قط و اها چ کټکړي و دامن زهرتري دلارنا کانت ودا څنګه تو ذل مسلمين جدي بزرر ورقولو مسلمانانو موسلم او پیو روایت کی دی مر رجل تیر شوی و سڑے بغسن شجرت پیو سانگا دیوی ونی علا زہری طریق پلارا فقال دویلی والله قسم پا اللہ هذا هادا خامخا لرکوم بدا عن المسلمین دو مسلمانانونا لا یوزیهم چی دیت زررن رسی نو دیو سانگی لرکول دا عمل الله قبول کو بود خلال جنتا نوردن کرے شو جنتا نو لکھ پرون حدیث غن تدادی ګور پدې ټوډمر کې او دا سه عمل بکې چې الله په هغه راضي کیږي او د جنت فیصله بکې دا غی پتن لګی چې کوم نی کامل نه نو په هر نی کامل کې کمه نه د فقار ا پټول عمر کې عمل بنا کا رکھے چې الله به هميشه د فر ناراض شي ا وب کم یو عمل وداږي پتن لګي و فی روایت لہما په روایت صحیح نو کې دی به نارجلن پمند دی کی چې او یمشی تلو پیدل بطوریقن پیولارا وجد غسن شوکن کوی مند سانگ دازغوال توریق پلارا فأخرهو دلارن غلرکا فشکر اللہ لہو اللہ داد دا عمل قبول و منظر کو دالغن تی دا عملی تی قبول و منظر فغفر له ند تبه خنو کا وګوره کله لغون ته عمل لې وسانګه د ازغو د لارې نه لیکول پاغي وسمره وخت لګي خو الله کله وډوکه غون ته عمل قبول کې نو امشاده 파را درزاون گئی فیصلو او کلمه مولوی غون ته تکلیف دی خلق له رسول تا د وینې چې دا به غنی دوره تکلیفي او د مسلمان جوړ دی هزار کو نو دا غي د وجه الله ناراض شي و عنه او دغه صحابین روایت د ابوهره رضی الله تعالی عنہ د فرماي چې رسول الله ص الله عليه و وصللممه فرماريدي منته وز چا چې او دسوکو فاحسن اوزو نو خایسته او دسي وکوو ثمماتلل جته بیا راغ جته فته مع نو غږي نیيو شته او غفره له هو بهخ نه بوکلی شي د تم نه هو هغه چېدي په من دده کې او په من د جم کې ې عادتو خلاستې یامن او زیاتي درېورې نور بهم اجر سووا بوررکې ځکه هر ن کوي الله یو پهلس بدې ورکي نو یو جمع نه تربلې پورې دا او ورې شوي او درې پوا شوي. <coughs> <سواء> مَسَق <الْغِتھی> دا ناری ناری دا دو و مسل حه چا چې ممسقل ګیټي د نویکريه سلام په زه کې په مجد کې دا نري نري د باجرې ګټي دوړي ځکه دښاررو د ووجه چېونې وشي نو خلکو جاې او تندي به په خټو ګنده کې د و چاا مسکل مقل فقد لغا نودلله غوه بس کاروکولووب به نه کې سره ځنی وګور ستا سب کوی د جوی بیان کې او تا او تالیبا اوغ سره لوب کو پ سره لګیا دی کاپ سره لګیا دی موبایل کېګوتې وي هلته د الله د رسول خبري کېږي داته چې سکې دا, دا لغوهوه بس کارونه کې د مومن صفت دی وال هم عن موردونود د جنې فر دوست دوا اسانو ی صفت دا د چې دی به لغې نه مخړي و ممنانو صفت دی دا مرو بالغوي مرو کراما. دای چې پابسو خبر تیریګینو عزت مون تیریګي او خاو د سکو خاو دنه مراد دادی داغې د دا سنانو د دا ادا او د فرایز او لحاظ په کې او شاتلو د جمعي مزدفاره مسجد تر هغه د نورو منځونو په نسبت د جمعي احمد ډېر دی زکه دا نور منځنۍ فرادي وي او دافو اجتماعي موج او خبر یې نه کوي خاموش کی نی لذا دمر لوی اجر به الله دوی تو ورکای و عنه او دغه صحابینه روایت ته ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم چبیشه رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمایلی دی اذا توجال عبد المسلم والالمؤمنو کل یو دسو کیو بند مسلمان یا مؤمن دراوشکو چلفز د مؤمن وی د مسلمان فغسل و جو مخیو انزلو خرج من وجی کل خطویتن روزی دمخت دنهار گنا نازور ایلیها بعینهی چه دورت پستر گکتنی معلما ایدو بوسرا و معاخر قطر المائی آداخر ساسکی دو بوسرا فیدا غسل ایدو چه لاسو یدهی لاسو نو منزی خرج من روزی د لاسونو د دنا کلو خطویات هر یو ګنا کان بات وشد هایدا هو چا غرانی ولي وی غیلر لاسونو د دې روبو سرا یا قتل المار اخر ساس کی دو بو سرا پیدا غسلل اجر کله چې خپي وینځي خرجت کلو خطویات هو زي هر ګنا ماشد خارج نا هو چترل ور تکړې خودل معلماء دو بوسرا و ما آخر قطر المایاد آخر ساس کی دو بوسرا حتی اخرج تردیچ روزی دے نقیم من الظنوب پاک ساف دو گناہننا یکور او دس سر دو گناہن و سرات ختمیگی اوائی او دس سر وال گناہن ماف کیگی او ککبائر نا امام نووی رحمه اللہ وی والگناہو نماف کیگی کبائر و دپارا توب پکاردہ ادل تچیوئی حتایا خروج نقیم من الزنوب د گناہو نو نپاک سا فروزی این او مسلمان په مسکتو توبه باسی او واړو ګناې د دینیکو سره ختم شي نو یک دم دی د ټولو ګناو نه پاک شي د ټولو ګناو نه دی پاک شي نو پدی سبب هغه ټول ګناې ختم شي د او د سرهګور هر ګونه پدی باتن کې او سر کو ازلو کې طور داغ لږي نُددی نیکو اعمال سراغ عرص ختم شی وبه قال حدثنا وبه وأن هو ذغا ابو هريره رضي الله عنه ان هو روایت ته رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی الصلوات الخمس من ظنظ والجمعه الى الجمعه ويومه ترجمي پوری ورامضان الى رمضان اور رمضان در رمضان پوری مكفرات لما بينهن دا معاف کون کی یا گناہوں چې پمند دي کی دا اوجتو نه باطل کبائرو فلشد غټو گناہوں نزان ساتلی شي گناہوں غټو نظام ساتي غټ گناہوں توب شرع الله معاف کوي د جمهور او مذهب د اجماع د مسلمانانو دا وان هو دغه صحابي ابو هريره رضي الله تعالى عنه نا روايت ته چې رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمایلي دي الا دلكم ايا خبردارين دركم تاسوت على ما فاس يمحو الله به الخطايا چله فر گناهونه ختمي ويرفع به الدرجات او پورته کی باغ د بندگانو درجی قالو دوی ویلو بلا ولنا یا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اسباغ الذء على المكاره پورا او دش کون د مشقت په وخت کې ایلی که از ده مشقت وقت ده یخی او بودی لگی خطابی هم دا سیو نکل چیز بس او بودی پی ور توی او ور تیره دی که پی نخان دامونه دی برابر برابر و انزل آو دی اخوالی مشقت دی برداش کو کل بیمار بانی مبخین لگی خودی سرد مشقت دی دست پهکه سرهتلول خوتوه او ډیر ک دمونونه غستل ال مسا چې دي جمماتوننوته د مو دپاره ددينین د کارون نهپارو انتظار او سواتې بعد د سوات او دیو یو مو نپ د بل انتظارې ما ساردي وپوس د ماسپخین په انتظارې اسپخین نهپس د مازی ګر داې نهټولو فه علیکو مرېباتو نودارېبات دی. دا اغربات سه حوال المکار هدام دي دنيزه کی او بو ګرانی ویلکه بازي ملکونو کی دا او د صبح خلق په بای یا يا سخته سردي ده مشقت ده يا بدن ده درد کای او بو استعمالول په خیر نه لګي خطب يا بو استعماله دي تر بات وای ربات اصل کی در سرحد اسلامی حفاظت توئی د دشمن نے حفاظت کے چ حملو ن نو دا عملم داغی سر مشاعبی دے او دامی کا مانم د نفسو شیطان سر جہاد دے لک سنگ ربات کی ظاہری دشمن سره مقابله وی چ کافر دے انبي موسل شعري رضي الله تعالى عنه قال و فرمائي قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم و رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فرمائي من صلى البردين شاچدا دعى يدخني منزونا وكل دخل الجنه جنته بردن شي متفقون عليه البردان الصبح والعصر دین د سبا او د مازيګر مز مراد دي خاص کرده دي دو منزلو ذکر راغه راغلي وي اور تبدن نشي او تن چې موجو کومخ کې د نور خاتون او مخ کې د نور د جبيدونه نه د سبا او د مازيګر نور منزونم ضروری یانه کلی چې صرف دا منزونه دی کد دي منزونو کې مشقات دیر دی نو چې دا شو کین نانور خوخه مخه کوي د کسباد خوب خا وخت دی ا د خوب قربان کو مجو حکم نو دی نورو کې خوېخ نه اماځیګر کې ورته کارونه راځي و چې یو کل نما خامو خوتن خوشکار نیدا منزونه بسنګ نه کوي انو د ذغی صحابی ابو موسی شریف رضی الله انھوں روایت ده فرمایي وي رسول الله صلی الله علیه و الیহি وسلم فرمایلی دي اذا مریض العبد کل چی او شيو بندا ته پهو بند بیماری را او بیمار شو او سافرا یا مسافر شو کتب له لکلی کی دلمشنه ما کان یا عملو پم سلغه چې دبا ملک مقیمنو او د فقلی کی مقیم او دی راو او صحیح حل رو غرم ټو د چې په صحت کی کم اعمال کئ کده سبا بیمار شو نور تاغه الله رب العزت لکی یو سره په حالت د اقامت کی کما اعمال کئ او سم مسافر شنو هغه اعمال د تلي کله کی رواه البخاری او د دې حدیث روایت کړه دی امام بخاری رحم الله ادیکو را اعمال و مراد اغا استحباب مستحب او نوافل فرض او واجبات خوب په هر حال کې کيا مقیمی کموقیمه کومسافر فرض بکې او دا هم رضا مسافر د سلور او رکعاتو فرض په ځای دوا کوي خودته ثواب لیکل کېږي د سلور پوراو ترنګ بیمار ده ډېر صلوات او تهجد او نوافل نشي کوله او فرض ادا کوي نو د لبد نوافل او سواب په منامه کیږي کله شي عن جابر رضی اللہ تعالی عنہو دجابر رضی اللہ عنہو نا روایت تھی قال دے فرمائی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائی لی کل معروف صدقت ہر یونی کار داخی رات روواه البخاري رحم الله وروىه مسلم من روايه حذيفه او روایت کړې امام مسلم رحم الله د روایت د حذیفه رضی الله عنه اے معروف نیک کارته وي خیرات یوازې مال ورکول کول نه دي دا خیرات داهيرات عمل وی قول وی خد دے سنی کار دیو کو او دا کار دی د شریعت مطابق دے نو دا ټول په او په خیرات کې راځي کو ان هو د جابر رضی الله عنه روایت سے دی فرمایي وای رسول الله صلی الله علیه و الیহি وسلم فرمایلی ماام مسللم من نې او مسلمانې یغ غر سر چې د بټ و کري بوټی له و کارلیې ودارې غ نه جووارې اوکت نور فصلې و کارلوله مع کاله کا مع او کېله منله هو سر د قتون مګر هغهه چې د دی نه او خړی شي دا بد د د پااررهخی راتوي. <coughs> <coughs> وما سرې ق من هو له د قتون کمشي چې ددي نقللا شي دا بهم د د د پاه خیررات وي واللهرځ اوهدون نه کووي دي لره یوتتنن الله کاه له دقا <coughs> مګر دابد د د د پاه شوي خیرراتوي پهطرري کې چېدي کې چا کمې راستو لا طول بدد د فارسی خیرات بوی رواه مسلمن و فی روایت الاو په روایت مسلم شریف کی دی فلا یغرش المسلمو غرسن بوټه نہ کریو مسلمان یو بوټه کرل فیاکل منو انسانن وراکو کی د انسان ولا دابت ونو زنا اور ولا پیرونو نو مارو الا کان له صدقۃن مگر دا بد د پر صدق ویلایو مل قیامت رزيد قیامت پوری و فی روایت لو پیرواد مسلم شریف کی دی لا یغرس مسلم غرسا نہ کری مسلمان یو بوټه والله يزر اووزان نه فصل کريو فصل په یا کولو مننو انسانون ان چېپراکو کې بیا ددي نوسان ولاذاتون و ځناور وله شوون نهسمشي اللهکانت له سو دقطتون مګرده بده د پاارخی را وراای هو روایت کړې د دواړو دي هديز غونډو د روایت دا نصر اللهان هو نه قولو یازینشو چې کمې د ل د دا ټول د د د پاه اجر دی چېڅک مدی ک کمی راغې دا د د پاارجر اوه د نیت د نیت نشټ نیت له بغیر څنګه د عمل سواب میلاوی نیو چا خود میګو د مارغان او د غلا نیت نه کړي نشاب الدول عزیز رحمه الله فرمای وای د پټی کرل اصل مقصود نوع انسانی او حیوان ته خدمت ده د ذکروندی مقصد اجمالی نیت ده چې په دې مال او خلقو لخير رسی زکات دې خوراک سره د انسان او د حیواناتو بقا الله تعالی وس چې دې نسوک فائدہ اچتای حیوان دې دارنګي پرنده دا انسانان دي پجائز طریقې وی یا پناجائزی وی چاغلاو کا نو هر حال کې الله دل اجر او ثواب ورکي ان هو د غجاب الرزی الله انو روات قال فرمایا را بنو سلمہ ارادل لیو بنو سلیما قبیلی عین تنتقلوا قرب المسجدي دا چرا شی دینز دی جمعه تا فبلغ رسول الله صلی الله علیه وسلم دا خبر د الله حبیب تر رسید لیوا فقال لهم ندئ تیلو انه قد بلغنی بیشک دا خبرمات را رسیدن نکم توری دونا چیتا سوی راد لرائی انت انتقلو قرب المسجدی چرا منتقل شي مسجد نبوی تنیزدی کور ملگ لده ده فقالو دی ویلی نعم یا رسول اللہ قدرت نازالک آو دا اللہ حبیب آموند دی راد کنی فقال دا الله حبیب بنی سالی ما دیارکم اے بنو سلمہ او خپل پورن لازم رونی صحیح تكتب واسارکم ستا شو قدمه ندikleخی دیارکم تكتب واسارکم خپل پورن لازم رونی صحیح ستاسو شو قدمه پتلو راتلو کی دیکله کی تسمر چلری یی دمرا مقدمه ن ډیر دی نو الہ الالعالمین بتا سو لدم ډیر اجر در کئ پانبیل منذر ابن ابي ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہ قالے فرمائے کہ انا رجلونی اسڑے لا اعلم چی ما تھ پت نست دے لاله ممرجلونه ځلپې جنم یو سړی بعد من مجدی منو چې لري د د جمات نه دد نه وفیاییت پهو رواییت کې نهبيکې ختوتن د رجهتن په هر قدم تاسوله د رجل ده رو بخواريوي زن بماه هو مرضاییتې الله هو. او بنو سلم پا کسری دلام سر قبیلِ معروفة دان سوارونا ردوی اللہ عنہم و آثارهم خطواهم قدمنت مراد دی دابی علمون زروبی ابن کعب ردوی اللہ عنہم روایت تھی خالد فرمائی کانا رجلن و یو سڑیل زما ته د معلوم یو شړ بعد من المجلې من هو چې لري دووي د جممات نه دد نه وکانه غله یو مزبم ت نه خه کېدو فقيله له د توویلې شوله فقلتو لهما ورتهوي لهشتې ته حمارن په یو خ سرېوهغستا. ار کو بہ سوریگی وبفاری فیر ظلمائے پتیرو کی و پھر رمزا او پسخت گرمائی کی فقال غیمائے سرنی خوش علی مالر ان منزلیہ جنب المسجد چزما کور دد جمعہ تڑخ لوی ان یرید زیارات رم یكتب لی چولی کلی شمات ممشایا ال المسجدی اغتل الزماج ماتتا و رجوعی واپس رات لنما اذا رجعتو الى اہلی کلچ و آپس رازم خل اہلتا تو رسول الله صلی الله علیه و سلم اور ته قد جمال اللہ الک ذالک کله اللہ تا, تا دا ټول را جمع کړی دی تللم دل جمع کئ وا پس تللم دل جمع کئ او د ټولو اجر به تا ته ملای ویږي ورته د شهابی ذکر مفکینو یو روایت کې دا ان لا کما احتسب تا تا د فرح حوس دي چې تا دا غي د ثواب نیت کړې دی نو څومره چې کورد جماعت نه لره دمر زیات سواب ده د دې صحابين نوم ده ابو المنذر او بوت فیل د دکونی یذا سید القراده د ټولو قاریانو د الله د حبيب په زمانہ کې سید او سید الان سوار او سید المسلمین د د لقب نری د دې والدینو مو سهیلا اقبای ثانیه کې مسلمان شه د بدر نوالت وائف او ټول جهادونو کې د الله حبیب سره مرګ غره او د ابوبکر رضی الله انه چې قران راجم مقول نو دیم 파ه صحابه کرامو کې اومر رضی الله انه دت فتوی کار سپارل او فتوه ورکه د ول درخاسې کوې ما عامل جوړکا نو عمر رضی الله انه ورته استاد دین کار د دنیا سرنګډ ونو پس د فتوی دا کار کاه اده قرآن سر د توراتو دین جی ل <سؤال> معالم د د درس په حلقه کې ب عرب و جم او د مختلفو شبو خلق ناستو تو د الله د حبیب سره ډېر امینوا و او ستوانه حنانا د پخپل کور کې د تبرک طریقې خوا چې کله آغوې نو خړه تا ناغي نه پسی د کور د عثمان رضی الله نو په خلافت کې وفات شو عثمان رضی الله نو په جنازه کړی او مدینه منوره بقی کې دفن نه د په روایتو کې ډېر احتیاط کول نو یوصل شپک سلويخه حدیث ذ ذ نمبر نکولی سوره عن ابي محمد عبد ابن عمرو ابن العاص رضي الله عنهما قال ري فرمایو اے رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فرمایلي 40 خصلتن سلوي خيو ندي چاچ پدي عمل كون دي والله جنت تور دنكي اي سلوي خيو ندي علاها غرا پدی کی صدے منیحتل عنز منیحتل عنز یو لنگی بی او د گډه دا منیحن اکیتم و یا استعاره شاد پارم استعمالیا په خوازمګ دې یاداشه پوره دا طریقہ وا اوس بی بی خو شوق چاله شملې نو ورکه چیرې چې وډېر لنګي وي نو خپل رشتہ یا پردي غریب لمه وي ودايو غوا تاسو شاروي موددي پيم خريچ پي بس کې مال به راګل ګډه ورکا بيځبه ورکا وګردا خو خيون مسلمانانو کې زمګ دې یاداشه مطابقم موجود وڅوک چالا شوملې نه ورکه هلكو کې بخل راغې زکات نه ورکه غره پکې سده امنيهت العنز یو غډ بيزلنګ ورکول دي چې پیسې استعمال کې بیا ودرته واپس کې ما من عاملن نيشه عمل کونکي یې عمل چې عمل کوي به خصلت منه په یو خیبانې د سليښنا ررج تو دپه دو د سواب دې تصدیق م او دی کومهواده شوي پاغې تصدیق دی شي اللهبعجر را کوئ الله ا د خلله الله هو ب حالجننا مګ الله ب في جننت تهوردن نه کې الله ب پ جننتتهدن نه واجو علماء د انور مشمیرلی ها ویدی کی سلام واپس کول لخذ 50 سلام نه چي نو واپس پیسه او تشمیت العاطس پرنجوالل جواب ورکول کول دلارنه تکلیف شیل لری دلارینا د تکلیف شیل رکول بازی علماء ورسر نور مشمیر لیدی اه ده کار کولو والا مدد کول د مسلمانانو عیبونا پټول د مسلمانانو خوشالی کی شامل دل سوک چرا مجلس کی ور تزیو ورکول ده نیکو طرف نیکو طرف تلال سمول قولی لقول فصل کر نصیحت قول رحم قول سلام جواب ور قول لارند تکلیف سی زنا لریکول دارنګ دې چا د پاره شفاعت کول د بیمار تپوس کول مصافحه کول د الله د دا پاره محبت د الله د دا پاره بغض دا غټول سلويخ سيزونه دي چې په دي الله دمراجر ور کوي رواح البخاري والمنيها منيه دي توي ايو تي ور کې دالنګ بيزا ګډ او خدتا ليا كل لبنها چوخري دي داغي پي او سران مران او غيا ول ور کوي ثم يرد هاي ابے واپس کی دیتا ات سالس ول عشرون انادی ابن حاتم رضی اللہ عنہ حدیب ابن حاتم رضی اللہ عنہ فرمائے کوئی ماوری دید نبی صلی اللہ علیہ و وسلمنا که اغیی فرمائیلت تقننار ولو بشق تمرتن زانو سات ای دور ناغر پنیمک حجور ورکولوی ایزن وقت بنیمک الله اللہ قبول کی او د نجات یو ذریع جوڑ کی نجات یو ذریع بے جوڑ کی ای دیمخ کی حدیث کی صحابی تیر شو خدا بیانو نو شو سو ابو محمد عبداللہ ابن عمر ابن علاس دو, دو نم دے عبداللہ ابو محمد و ابو عبدالرحمانی کنیدہ دو والد نمی دے عمر ابن علاس او دو والدی نمی دے ریتہ بن دے ریتہ ریتہ نمی سر اسلام روڑے او د الله د حبیب پا خدمت کې باو سچي باغوي وي د بلیکل د لیکلم ورتل ابو هريره رضي الله عنه پخپل وي زمان ازيات احاديثي عادي خود ل زمانم زياد دي زکات د بلیکل او ما بن لیکل وګور د الله د حبيب په زمانه کې صحابه و احاديث لیکلي د الله د حبيب سره په غزاګانو کېم شريك شوه نه د د درش یو لویه حلقه وا د خپل شاگردانو سره ډېر محبت کولو یواز به جواب بلرز به کو جواب اطول شپه به عبادت کولو په هر دغه مرز به قران ختمولو هم در لوی عبادت دا عبد ابن زبیر او د مروان ابن الحکم جنگ شروع اده وفات شو مبارد جنازی سہال نو مشکلات رود مشغوران کور کې دفن کو د 90 احادیس منقوله سورہ وسو احادیس د دی جلیل القدر صحابین منقولی او دادی بن حاتم ذکر در لبخ کی تیر شوه؟ که نده تیر؟ کنگو را؟ داغ حکم در تا داغت بیان در تمخ کی تیر شوه نه؟ وفی روایت اللہما پیو روایت دی دوالو کینی عنہو دادی بن حاتم رضی اللہ عنو نقال دے فرمائی وی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیلی ما منکم منہ دن نشت دے تاسو کیاو تن اللہ سا یکلمو ربو مگر زرد چی خبری بو کی دسر رب دند دیو بربن سر تورخ پی اب لا اللہ تمخلو درولشی لیس ابینہو ابینہو ترجمانن نبی دداو دا د الله منس کی سوک ترجمانی کونکین داداو داللا پا منس کی څوک ترجمانی بنا کئی فاینزرو بگوری آئی منو خی طرف ددتا فلا یرا دیبونو گوری اللہ ما قدم مگر آغا چی مخیلی گلی دی وینزرو اشعما منو ګس گست طرف ددنا فلا یرا اللہ ما قدم نو دیبنوی نی مگر آغا چی مخیلی گلی دی وَيَنْظُرُ زرو بین دی او به ګوري مخ نه فلا یا را لر نار نه به ګوري مګرور تللق اوجه مخامه خپل مخته فته قناه او یېګی دور نه وله او ب ش وي په ملم یجد چا چې نمون د کجره فبي کې خبرې سره خکلی خبره د چاړه دی په فشالکو قولی معروف کول خبره داخلا کو خبره پدې خو خبرو وبم سره جنت ته ځي چې بدجبه نه دا بد اخلاق ني دي عرش رټل او داړل ني انا انس رضي الله تعالی انهو دا انس رضي الله انهو روایت ته قال لي فرمایے قال رسول الله صلی الله علیه و الیহি و سلمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے لی ان اللہ لا یرضى عن العبد بشکل رازقی دی و بندنا ای یاکل الاکل تا شید خراق کو کی خراق فیاحمدہ علیها او دا اللہ حمد وہی پے او یشرب الشر بتایا اس کا کو کس فَيَحْمَدُهُ عَلَيْهَا او ذِكْرُ اللَّهِ حَمْدُهُ إِلَى غَيْرِ وَاهُم مُسْلِمُونَ الْأَكْلَةُ بِفَتْحِ الْعَزَا وَهِيَ الْغُدْوَةُ وَالْعَشْوَاءُ سَبَانَارِي تَوْيَا دَشپي روټي خوراګ ثوي الله تپدي رازقي چې د یو د تعامو د سکاګ فسید الله حمدوي دیو جنہ مسنون حماد پخار دے انبی موسی لشعری رضی اللہ تعالی عنہ ان نبی صلی اللہ علیہ والہ وسلم قال لا کل مسلم صدقه فہر مسلمان صدقہ دا قال ہرے تھے لم یجد ویو صحابی خبر را کہ نومی قال یا عملو بی دی عمل دیو کی پلا سنو ودی غټی فیان فونفسو هوه تصدقو ځان لذین فائدہ ور کیو خیرات تیموکي قالا ریت لم یستطیع قدم مزدری وسینی قال یعینوا ذل حاجت الملھو مدد دیو کی د خاوند حاجت الملھو چغا غمگین دے غمزه دے مظلوم نه قاله ارائ ته خبر را کوې لم یاست توې که دا اوسینی قاله یا عمر ووب مارووف حکم دوو کې دنی کوي یا راوی اوویل خیر د خیر لفضي د خیر حکم دووکې قاله اته لم یفل خبر را کاه پهڅوک دنی کو او د خیر حکم نه شي کولی قاله یومکو شي د شر انسانانو حیواناتو مخلوقات ته دي تکلیف نه لرشي فئنها صدقتن دام دد دفار خيرات دي ور درجه په درجه سمره هر سيزونه ذکر کړه پر ومتفق علیه اللهم انشا الله بها الله تعالى على خير خلقه